i ara que finalment ho hem aconseguit anys eh, estir. Suposo que també es deu haver acabat la Lliga, no? O està a punt d'acabar-se? O... Sí, bueno, vindrà molta gent que serà a nivell de veteranos. Mm -hmm. sí, no? Encara que, pues, per exemple, també vindrà gent que... Actuals jugadors de l'Okej del Puigcerdà mm -hmm. a títol individual, però els seus campions de... de Lliga i de Copa. Es vaig després, seguir. Sí. Eh? Mm -hmm. Després també tenim uns de Barcelona, bueno, Bisbal, Barcelona, els Zombies, també amb un nivell molt alt i després tenim un convidat de Catalunya, barrejat amb gent de Igualada, amb gent de Barcelona, exjugadors també veterans del club ja, bona, bueno, del del Barça de Gel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 Igual que després també... Mm. No és... Això sona així, eh? Tot, lo, tot el joc és superior... No, i... a, a nivell de velocitat, <laughs> de... a nivell de velocitat, eh? Exacte, sí. No, aviam. el que passa que aquí tenim molt bon nivell de, club, de, de patins, o sigui, exactament, també no, no, poden, no podem sí, comparar-nos amb La velocitat amb és superior perquè s'acosta més al hoqueig sobre gel, que és una velocitat seria, molt... No? Possiblement seria un entremig, un entremig. També depèn molt del terra que, que es trobi, no? Hi ha moltes més diferències amb el hoqueig sobre patins o és només els patins? No, eh, hi ha també nosaltres, eh, en lloc d'una pilota, juguem amb un disc... Mm -hmm. Molt similar al coqui gel no és idèntic, però és molt similar al del gel. A l'estIC també és com si fos el golf que gel. No de terres a veure ja amb els patins. I després tenim ens portem una sèrie de proteccions que són obligatòries, que són casc com el de gel,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 que hi ha uns quants equips després ja de tot el que són el tema de veteranos gent que havia jugat abans que mm. també hi ha equips però el més proper en sembla un mi que és allà a Sant a part, o sigui a, la, a, la, a Girona en les comarques gironines no n'hi ha no, no hi ha res a l'escala fa temps fa uns forces anys ja que van deixar-ho però a l'escala hi havia hagut un, un equip de, de línia però no es va acabar de, de bueno, va no. estar durant temps mm. funcionant però ara ja fa temps també que ho van deixar-ho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 subcampions de hockey gel, de Lliga i de Copa. Que deuen doncs, o sigui, molt bons, eh? Un nivell molt bo. Després hi haurà uns de Castelllisbal de Barcelona, que es diuen Zombies, també amb un nivell molt elevat, o sigui, la gent realment que vingui gaudirà del que és l'hockey línia. Que ens deuen acabar els partits morts, eh? eh? No, ja ho ja Després tindrem un combinat que, de Catalunya, que hi haurà gent d'Igualada, i ha gent de Barcelona hi jugadors del Barça de gel, uh -huh. també, que juguen amb veterans actualment, eh, hi ha algú de Puigcerdà, llavors pues, bueno, tenim un combinat, i després som a eh, nosaltres, que ens hem dit, ens, ens diem garoines, perquè uh -huh. normalment a que línia els equips tenen un nom, a part de, de la població tenen un nom seguiu, determinat, un la... fombi, per Com, els, récola, com o... els americans, no? no, en no en en sí, cas. com és molt gel, és molt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 relativament poc que estem jugant amb, que estem fent línia, no? Hi ha, eh? hi ha gent que faci ok sobre patins o no s'han atrevit? Algun, sí. Algun, per exemple, amb nosaltres juga un noi que havia estat eh, al, al Barça. Escolta, quan portes els patins eh, i quan te passes la línia, costa mantenir l'equilibri o no? No, jo, el que passa, no sé patinar sobre, rodes, no, no sobre rodes, sobre rodes, amb quatre rodes... Tu ets el però, revés, eh? no? Jo sé soc revés. Mm. Clar, jo vinc del gel i el línia sembla molt. Mm. Eh? O sigui, el tema de frenar no, però s'assembla molt. En canvi, jo, per exemple, a mi em uns, uns de patins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 i després hi haurà, a continuació, hi haurà el tercer i quart lloc i la final. Per estar a les 8 eh, sí. a punt, no?, per veure el partidàs del Vilafranca-hoquei Palafrugell. Sí, sí, el que passa és que, clar, a Vilafranca, ens costarà. Bueno, home, s'ha de veure per la TEL, sí, ho, ho hem vist per, per la, la TEL, que, que, que, que ho fan els companys de televisió del Penedès, mm -hmm. per tant, s'ha de, de seguir aquest en contra. Uh, preguntes més compromeses que m'agradaria fer-te. Uh, penseu tirar endavant alguna cosa d'hoquei okay en línia uh, a Palafrugell? La idea és que sí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 una part eh, petita, a... però, però mai se sap. Si fos com els Estats Units, que es combinen les lligues, doncs es podria fer. Vosaltres jugueu a l'estiu, els altres a l'hivern, no? El que... Sí, es podria fer, es podria fer. <laughs> bé, quins són els següents passos d'Albert Prous en, en, en prou d'això? Després d'aquest torneig i alguna altra cosa que prepareu, que vulgueu fer? No, ara passar l'estiu, mm. veure, pair una miqueta, bueno, a veure com haurà anat això i pair-ho, pensar bé realment el que volem fer, la gent el que es vol involucrar més o menys,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 Crec que desconegut aquí per la Frugell. Doncs morem perquè les pistes són les mateixes, no? A veure si amb els de hoquei els costa frenar a veure vosaltres. Sí, ja, no, no, sí, ja voreu ja. Ho veureu, ja doncs serà qüestió danar a mirar les 5 de la tarda aquest dissabte 5 de la tarda, la veritat la el pavelló de patinatge de Palafrugell aquest torneig d'hoquei en línia que ens aporta l'Albert i companyia i esperem que, que el puguin gaudir si que has dilluns m'expliques com ha anat vale, igual, igual, igual, igual, doncs moltes gràcies sí, bon bon que cap veure també, doncs allà. a veure, a veure ah, què eh? podem fer bon cap molt bé, de setmana igualment. Molt...